Slavă a 158-a, de mulțumire pentru rândul iala celor binecuvântați. Aleluia, slavă ți Doamne, Doamnei Săistoase, Fiul lui Dumnezeu. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă suretele neamului nostru le-ai binecuvântat, le-ai simțit și în împărăția ta le-ai primit. Aleluia, slavă ți Doamne, Doamnei Săistoase, Fiul lui Dumnezeu. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă veniți binecuvântați, Tatălui meu, pentru noi binecuvântarea ta ai rostit și împărăția ta cea veșnică pentru noi ai pregătit. Aleluia, slavă ție, Doamne Iisuse Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă în taină nume stelor noastre ai dat și numele tău cel veșnic pe sufletele noastre ca o le ai așezat. Aleluia, slavă ție, Doamne I Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă iertarea păcatelor noastre ne-ai dat și în numele tău cel nou pe frunte și mână l-am purtat. Aleluia slăvății Doamnei, I istează fiul meu Zeu. Te iubim și mulțumim, fiindcă sufletul nostru din mărgaritarile harului, capea pe o biserică l-ai zidit și cu numele cel nou al templului tău l-ai binecuvântat. Aleluia slăvății Doamnei, se istează fiul meu Zeu. Te iubim și mulțumim, fiindcă din diamantele credinței stilpi rugăciunilor noastre în templul tău ai așezat și cu mirul binecuvântărilor l-ai însemnat. Aleluia slavăție, Doamne Iisuse stoas Fiul Lui Dumnezeu, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă noi crucea ta dată la botez am purtat și de aceea tot ce am gândit, am rostit și am săvârșit, în slavoslovii ai turnat. Aleluia slavăție, Doamne Iisuse Iisus, Toasă, Fiul Lui Dumnezeu, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă din răbdarea noastră Mierea faptelor toale ai adunat și ai dăruit-o, fraților, talant cu talant. Aleluia, slavă, ție, Doamne, Iisus Fiul lui Dumnezeu, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin blândețe, credință, nădejde, iubire, pace, talanții cuveniți ți-am adus, iar talentul binecuvântării tale pe fruntea noastră ai pus. Aleluia, slavă, ție, Doamne, Iisus Fiul meu Dumnezeu, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă talentul în fierii, cu râvnă, ca o mină, l-am înmulțit și lucrat, iar ca fi ai învierii, luminii împărăției, ne-ai comentat.